Jag tycker att vi börjar med en tyst minut. Ja, det blir inte så bra bra pås. Men mm. den tysta minuten för Spencer Davis. Nej, sant. Det visste jag inte ens. Det missar du inte mig. Han lämnat med mig Facebook. Ja. Vad har vad har vi på Spencer Davis? Kan du hitta nå? Spencer Davis Group, kanske. Ah, jag undrar ja, no, ja, ja. om no, de inte det är... Uh, Davis on the road again. Nej, du är som en. Jaha. Uh -huh. Vänta no. då. Spencer Davis Group. Det finns tre... Tre stora hittar i alla fall. Nej, jag kommer inte på det. Här har vi en. Och även mig, Blues Brothers. You must love her. Oh. Det ska, jag vara? Åh, jag ska inte aldrig kunna på you. So my time to love you. Just to spin around free. Vad måste ha den en Ja. Den här skulle vara så mest av Det går bra, fast det Här låter det nästan som en garage låt. Ja, så går det över till lite soul. lite ja. northern soul. Ja. Ja bra, den. Ja, han han lämnar ju jordelivet 2039. Mm. Jag fick en lektion idag av eh, 81 månader. Åh, Nej, stött Jag fick en liten eh, musiklektion om eh, om Spencer Davis, eh, utom Mattias musikfreak, musikfreaken, in, inte, heter, inte Urban inte här. Urban, han som har försålt dig och som har eh, bild i skolan. Han hade, han sa att de gjorde tre plattor tillsammans med Spencer Davis och Steve Winwood och mm. Steve var var som ett underbarn mm. Sen slutade han och Spenser Davis fortsatte med med Group mm. Då startade han eh, Steve Winwood eh, Traffic uh -huh. Det är också sån här lurigt band som man, uh -huh. man, har, men man har eller jag har ingen koll i alla fall Nej, Nej men jag kände igen där när du spelar dem, jag skulle aldrig koppla det till jag ska inte komma på Spencer Davis. Aldrig ja, fallet fest du, Men... hur många vinyl har du av Spence Davis group? Eh, tre tror jag. Har jag har kanske de tre första Discogs. Ja. Jag ska kolla så. Kolla på Discogs. Det är fint jag uppe i Uppsala. Nej är jävligt. Och så sen koll, köpte jag den här Get Happy av Elvis Costello. Mm. Då ser det ut som att omslaget är liksom nött. Mm. Så här en ring så här. Och så på baksidan också en stor ring. Och så tänkte jag, det äh här har jag in en bra sätt, tänkte jag inte köpa. Men då gick jag fram och kollade, och kollade på disk och så visade att det såg ska de ut. ut. Ja. Gjorde du det? Ja. Du vet, du vet vad jag menar ja, ja, ja. har. du den? Ja. Ja, ja. ja. kom någonting. Då har du en Nej men jag tänkte, just Discox verkar vara Jag hörde att han stod av om en, grupp, en annan grupp som var där. Ja, den här kostade C så... Jo men, jo men det är äh, ja, alla, men Snittet 400 Skivsäljarna har ju koll Via Discogs ja. Så därför är det ju svårt att, att göra något Någon som är numera Ja De är tvungna Så kryddar de det jag ska ja. Du har ingen koll på Spencer Davis Men du kanske har koll på Dagens Hämne Davis Spencer äh, Vilket är bra Du har bättre koll på Mr Bean än Her du har på Herböna på Just Herr Böna kommer jag höra, Det var när Edwin gick i ett Det var nog klasskompis alltså, som kom med information just. Att på engelska betyder Herr Böna. På engelska betyder det. Nej, jag Ja, alltså, ja. ja. Jaha, alltså på så sätt. så sådant, tack. Det. Vem var det som kallas Böna Hansson? Böna Hansson? Ja. Det var ju en. Om inte han i drott, han boll. Så. Var det. Bengt Böna alltså. mm. Mr. Bean, Herr Böna Långt, långt före Mr. Bean ja. eh, Vad har du att säga om, om Mr. Bean eh, Jag har först, eller Min första kontakt Med eh, Rowan Atkinson mm. Han heter ju han, han, mm. han inte Mr. Bean på riktigt Han heter inte Herr Böna Nej utan Rowan Atkinson. Roger Andersson på svenska. <laughs> jag tror jag är Roger Andersson <laughs> boksam. <laughs> som jag pratade om. <laughs> som jag pratade om. Förut. B koliner. När eh, när ja, jag funderar, det... Vad kom först Blackadder och det här kunde före eller var det efter? Black Blackadder kom innan? Ja, just det. Mm. För då hade jag ju sett honom Mm. Däremot var han väl med i någon engelsk huvudvårdserie innan dess också Jo, och då var det Inte aktuellt heter det ja. på, på svenska Not the nine o'clock Just det. och det hade man sett lite grann med Och det finns ju en fantastiskt Där måste man kolla på, på... Ja, du har säkert sett den uh, Rowan Atkinson jobbar i en, en ung Rowan Atkinson Lite små och cool jobba i en, i en musikaffär Ja, just och så, och så står en kille En till det bakom också, bakom disken Och så kommer, eh, kommer en liten äldre farbror in Och säger att han vill Han vill kolla på en gramophone. Ja. Och, och Roman Atkinson What? Och man ser en annan kille börjar nissa till A gramophone <laughs> Ja men en daddy Ja, så plockar han fram, plockar han fram liksom, och... Ja, den här senaste modellen har det, den spelar både 33 och 45er. Och så säger han, <laughs> what, what should I do with my, with my old 78s? Mm. Stenkaken alltså. What? säger han igen. Mm. Uh, oh, no, no, nothing, nothing. Don't, don't, don't, not märkligt, but, yeah. mm. Ja, alltså han, är ute... han driver med... Ja, ja. ja, han är ute på väldigt, väldigt tunn den här Och sen kommer det en, en massa En massa frågor Do you want... Ja, just det. Vad, vad vill du ha för högtalare? Hur många matskar matska du Ja, medium <laughs> Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Hur många vill du ha? Hur många har man? No, no, no clues <laughs> och, och då startar man med 3, uh, yeah, säger han. <laughs> och då, då skrattar de. Said, no, no, no, 2000, säger han. <laughs> och så <då> vinker. <laughs> det, det, det är så fantastiskt. Alltså, ja. sen 150 och så får du ja. Men ja. ja det väl ja, bra ja, och Här ska teknik. Ja, ver, verkligen. Uh, och det, det var väl där som jag. Uh... var du med redan då? För det sändes ju på tv. Och jag ja. kommer ihåg just den här sketchen. Inte mm. aktuellt. Ja. Och så det finns ju en också. När de, kör, när de kör Abba Två stycken utkläder som... Ja, de är utkläder till Abba Rowan Atkinson tror han, han är han är björn Och så kör de ju superduper Duper och ja. så kör de exakt som Abba Och liksom står och mot varann i, i, Som mm. i Mamma Mia Massa såna här grejer Och, och då, är, då är det ju Bland annat att Rowan Atkinson, ja, han går emot den andra Björn mot emot nu Och då krockar näsan <laughs> Få, Fånigt Och så och tjejerna sjunger One of us is ugly One of us is cute One would you like to see In the bath suit ja. Bra tänk Den är också, den är också väldigt bra Superduper kan man leta på Serien hade svensk primär eh, 82 redan mm. Och det känns som att då var man så svältfödd på, på, på lite sådana här crazy ja. crazy grejer och man inte gillar det helt appropop. Ja, nej, nej men, precis. Men var det? Vad kom sen då? Var det Black Jo sen kom Black Red och den, den har jag lämnat för, för det här leveransiden för den såg aldrig jag. Det här? Ja, det såg jag. Jo jag vet inte. Det, det kanske är kul men, men... Jo, jo, men det var rolig... Tyckte man då Men som sagt man var rätt svält född. Den har inte åldrats bra ja, Det vet jag inte, men det känns inte så du är bra Mr. Böna, var åldrat, Herr Böna ja, det, finns, det finns ju, det finns ju viss, vissa Grejer som är ju fantastiskt Den där Som nämnde den scenen Med hånet i Musikaffären alltså, Den, den har hon. ju inte åldrats alls Nej, Den är kanon Ja, Den, den håller ju fortfarande ja. och, och där är ju lite grann som man man kan tänka sig att vi gillar inte att gå till Fredelst till exempel. Nej, det blir jag skulle så... kunna vara den gubben där ja, <laughs> och, som, och Och samma sak som man går in till en bilfirma och mm. mm. ja, bara om, om motorer. Mm. Än fast vi har haft en motorpodd och mm. <laughs> motorer. Ja. Ja. Teoretiskt borde vi veta allt, men ja. inte. Uh, nej men, och, Mr Bean, för att börja, det börjar... Jag läser det här. En komisk rollfigur skapad 89. O Briten Rowan Atkinson och Richard Curtis. Eh, och det kommer ju en massa en massa avsnitt. Ja. Har du listat upp någonting eller? Ja, men mm, låt höra. Jag har gjort en 10 i topp av dem jag kommer ihåg. Mm -hmm. mm. Av, alltså, och då i varje avsnitt ingick det ju två eller tre scener tror jag. Mhm. Sketcher säga avsnitt. Jag ska se om jag kommer ihåg någon. Och eh, på tionde plats har jag Mr. Bean in room 426. Vilken var det? Ja, det var han var på en hotellviken och så åt han ostron och spydde. Ja, den måste jag missa. Ja, det var mycket så här, Robert Gustaf som kräktes. Så det här kommer han på tionde plats. Ja. Nummer nio, Merry Christmas Då lag han kalkonmiddag Leker med julklappar Och eh, Hans flickvän är missnöjd med julklappen Hon fick av honom Ja men den är ju underbar Hon, de står utanför en sån juvelare Och så, så pekar hon på liksom, Ja, det är <laughs> ja jag bra. Mm. Och då visar sig och Då går han och köper Det är en bild Det är en bild på ett, jag menar, ett par Ja mm. En stor bild. Och så framför dig är det en, en ring. En riktig ring som ligger. Och då köpte han ju den bild bilden. <laughs> ja, just. Ja, just. ja, det är nummer nio. Nummer åtta. Mind the baby. den där han blir ofrivillig barnvakt och tar med honom till Nöjespark. Mamman blir jättearg på slutet när hon kommer att hon. Jag kommer ihåg det var någonting med en blöja. Ja, ja. tok ja. Nummer sju. Eh, Mr Bean goes to town Han har köpt en tv Och väldigt svårt att få in mottagningen Men är, är det då han Är det inte är det då han, han, han ligger Ja men han alla möjliga Bara för att få rätt bild liksom Och hålla på och skruva på det här. Ja, ja. Men jag tänkte, är det inte då han, han ligger, ligger utanför För de ska rea på, på någon affär Nej Ja kanske Kommer inte ihåg i detalj Men, men prova han Provade han vad heter Reflexen så var det antal slåsleva. Nåt givetvis. Och jag inte det och sånt. Mm. Uh, sex The Curse of Mr Bean, det var när han gick taxi som fan går fango på skräckfilm med tjejer. Ja ja, den är underbar. <laughs> jag fick skrämma henne. Och till han är skrämma henne. Ja, gick skrämma henne. Ja, gick skrämma henne. Ja, gick skrämma henne. Han häller ut popcornen ur popcornbunken Stoppar ett på i vars öra. Och sen sätter på den här. Och så har du tittat på ja, den Ja, man ser ingenting. Och så, så, så man kör han tummar upp och det, det är, är, är super häftigt. Och, och så tar han upp den här och tittar, tittar runt på popkornfina. Men du är ja, det var... ja, Den går rätt lågt, ser nu. Känner du? Men det var bra. Uh, Mr. Bean Rides Again. Det är när han försöker trösta den lilla, ledsna pojke på fly. Och. Ja, ja, men han, han som spyr i en påse. Ja. Och så är det någon, det kommer jag inte ihåg, en man med ett extremt högt skratt. Man stör sig på. Ja, det minns jag inte. Och han låser in sin brevlåda. Nummer fyra. Låser in sin brevlåda, alltså det är... Det skulle kunna vara Åsson också. Åsson så klabbar han ska, ska vara spion där så låser min sin brevlåga. Eller hamna där på något sätt, ja. Do it, do it yourself. Där är det. han ska ha en ny, nyårsfest. Och... Eh, Robert och Hubert. Och gästerna. Ja, gästerna där. Och då, det är ju fest i grannlägenheten, dit de hellre går över. Om jag ser det. Han har, han har ingenting att bjuda på Någon att dricka, han tar det sista färs En spartansk fest Nummer tre Det första, Mrubin Kom eh, då vilka det var, vilka senare det var det Först nej det är när han, han står på stranden Och byter kläder och så här. Ja, ja han, han tar på sig badbyxorna utanpå Och så lyckas ja. han ta sig byxorna ja, just det. Och så är det att han, han ska göra matteprovet Och märker att han kan ingenting Och så sitter och kika på För försöka fuska och, så. och där är det så bra ja, men Den här han som sitter in till Han plockar ju fram tror jag, en, en term Och så en, en penna och linjal Och lägger upp allting ja. <laughs> Och så tar han med en fram En penna och fick han och en Och en till och så tittar ja. ja. han också. och en till och en till. Det där vet du, om det näsan som har sagt eller om det råger att att han är den minen där han gick likt i patikeguling. Ja, kanske. Och sen är det gudstjänst. Det var inte då en hälsa på kung. Nej, det är det inte va. Nej, men gudstjänsten är ju Ja då. Jo, men det är det är så tråk han håller på att somna. Ja. Så, han, så, så han, han ramlar ju framåt den här så ja, ja. Konstigt, så det konstigt Och sitter och gungar Så slår han huvud i, i golvet och vaknar till Men det, fi <laughs> det fina Är ju det här de ska, de ska sjunga, <laughs> sjunga Någon låt eller en salm han, han vet ju inte, han kan ju inte en salm Och så får han inte titta i samboken. Han har ingen egen sambok, mm. Så han får inte titta på den som är intill Så han försöker föra med texten Och så när det kommer halleluja Då kan han inte dra in till Halleluja Den kan han, den, den kan vi ja, Den kan, ja, den kan. Den kan. Ja, den är bra. Kyrkan är bra Sen uh, nummer två The trouble with Mr. Bean Det är när han uh, han, uh, han försover sig Och så ska han åka bil till tandläggarmottagningen inte på tandläkaren att ta igen då ligger han nu bedöva att tandläkaren och så samtidigt tvåna laga skär och så ja just det den är bra när han, när han först ser på på röntgen röntgenplotten ja så, så, så borra där och sen ser man att man kan ju vända på det ja borra borra in i och sen att man kan inte vända på en het också så, slutet var han borra i var han borra i var han nåt hand visat det är underbart. Och hjälper barn med bil? Vad fan var det? Ja, det var någon sån här... till någon sån här... Vad heter det? Sån här bil man kan köra med. Radiostyr tror jag. Det kommer jag inte ihåg. Nej, det minns jag inte. Nej. Skit den. Nummer ett. The return of Mr. Bean. Vad gjorde han för tog, det här? Det var när han var på, på lyxrestaurang restaurang själv. Då han mm. håller på att flasha med ett kreditkort. Alltså. Ja, är, det, är det då han beställer... Jag tror att det är en födelsesfest. Att han firar ett grattiskort till sig Ja det. Men är det då han beställer... Det är så dyrt det. Steak tatar. Tata. Ja, exakt. Och så, jo... Och där är ju också att han, han gömmer undan den stekta ja, tarnen <laughs> i blombasen och i mackan eller <laughs> ja. under tallriken. Alltså det var nummer tre. Nej, nummer det ja. andra programmet. Ja, ja, det andra programmet som kom. Men jag saknar där. Var är det första? Då han, då han ska hälsa på drottningen. Då står och på bo, bocka. så ja, han ska då. Ja. Det ja, var väl i början också. Ja, ja, det, det kan ha varit bland de första. Ja, det var min top, top 10. Jo, vad, vad heter det? Jo, det kommer ju massa filmer och grejer också, men, men mm. det har jag är inte sett. Nej, det, jag har inte, inte orkat. Den har inte orka faktiskt. De... Nej, det känns som att det här formatet var lagom ett tag tills han tröttna. Men däremot så gjorde han en comeback 2012. Som jag tyckte, den, var faktiskt, den var ju briljant, eller... När det var OS i London. För de hade ju med Spice Girls. Uh, mm. var med. De hade ju James Bond och drottningen. Låtsas att de åkte att de åkte flygplan tillsammans. Och så hoppade de på tror jag. Mm. Eller James Bond hoppade på i alla fall. Mm. Uh, och det var en massa kände som massa de hade fått, fått med. Och så körde de ju. Den här låten från filmen Trumfens ögonblick Och då var ju Då är det en som då är det en, en som spelar keyboard Och då är det Mr Bean som kör samma ton hela tiden Så mm. Mr Bean är ju med I pågår, Aj, ja. Och så får man se lite klipp Från den här, från den här filmen ja, Men då är det Mr Bean som, som spelar Och, och då, alltså, det var ju 2012 Det var ju åtta år sedan Jag tyckte det var ganska nyligt ja jag har Men det var väl det sista Det sista i Sen fanns väl ja, Men sen var väl allting sagt om, om Vad gör dagen. han nu för tiden? Vad gör du nu för tid? <laughs> <laughs> Vad gör Mr. Ja, han har väl han varit, haft andra skådespelarroller också Varför? Med? Jo, men, jo, det har han jag haft Det är svårt att placera in honom innan. Spelar inte han nattvakt. På, på någon, något museum också Någon, någon film Ja ah, mm. Nej men allting är, är väl uttömt Med Mr Bean Ja oh. Ska vi ta en kaffe först Och sen låta vi ett nytt ämne Absolut mm. Ja. Eh, många lattor, äventyr Många lattes Två lappar kvar va? Ja, mycket spännande. Jag vet inte om det var någon kvar. Känns som du borde ha minst en Det är du tror jag. Här är det. Mr Bean var den enda som jag kommer ihåg, att jag hade skrivit På den här står det. Här är jag. Bollsporter. Det är ju väldigt vedertaget. Eller vad säger man? Ja. Vedertaget, vad betyder det? Ja... Att det är allmänt känt ja, mm. ja. Men mm. bollsport Det är ganska. brett det är, ganska, det är, brett, brett, ja, det är brett. brett brett ämne Och fick pingis <skratt> <skratt> <skratt> Jag tänkte också på någon <skratt> Så var <variant. skratt> Ja en bollsport är kul, bra Kul spel så att säga ja. Klockspel ja. Eh, Sen tänkte jag på om eh, men Sen har vi ju en lapp kvar eh, Vi har ju gått igenom alfabetet vi har gått igenom Sveriges eh... <går> <går> vi har gått igenom Sveriges <går> landskap att säga som Europas länder eller USA:s delstater. Det ska, USA:s delstater ska vara roligt Om det skulle man kunna då har vi 50 avsnitt. 50 avsnitt. <går> mycket man har att om Missouri. Ja det är, det är klart. Det kan finnas efter du har ett garage rött. Alltså det finns jo, men, sådana kopplingar. Det kan ju finnas och det, och det finns ju inom bollsport då. Allting. Ja men det, det är tål att tänka på men vi har en kvar efter den här bollsporten som ja. finnas. då. Snart är vi upp till 300 också. Oj vad det ska firas. Uff. Ja, vi får se. 91. <laughs> ja, hej då.